Оглядом одним прошив би. І чим страшніший, чим остріше до мене говорить, тим, здається, я більше люблю його. Вся тремчу, а так і здається, що тону в нім, роблюсь частиною його. І нема у мене тоді своєї волі, ані своєї думки, ані сили, ані застанови, нічого. Все мені тоді байдуже, все готова віддати йому, кинути в болото, коли він того схоче. Ах, мотає далі. Двадцять і одна, і дві, і три, і чотири, зав'язує пасмо. Та й чи ж не віддала я йому все, все, що може віддати жінка любому чоловікові? Навіть душу свою, честь жіночу, свою добру славу, присягу для нього зламала. Сама себе на людський посміх віддала. Ну і що ж мені байдуже? Він для мене все, і світ, і люди, і честь, і присяга. Мотає. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість. Ява друга. Жандарм і Анна. Жандарм входить. Добрий день, Анно, ти сама? Анна випускає з рук мотовило і веретено. Ах, то ти! Де ж сити так довго? Чому не приходив тільки й час? Жандарм. Де чоловік? Анна. Аж у стодолі молотить. Жандарм. Ну то й що ж він? Анна. Як то що? Жандарм. Не дорікає тобі, не б'є, не сварить. Анна. Він ані словечка. Навіть не питався, чому я не приходила до нього до арешту. Крутиться по хаті, нишпарить по господарстві по давньому. Жандарм. Ну а ти не почала з ним розмову? Анна. Про що ж я буду з ним говорити. Обрид він мені. Лучше б гнив собі в криміналі. Жандарм. Ну, а як гадаєш, знає він про те, що зайшло між нами. Анна. А хто його знає? Мені навіть натяком одним не дав цього пізнати. Жандарм. Ну, але, може, сусіди наговорили йому. Анна. Може бути. Та що це мене обходить? Я тепер спокійна, нічого не боюся, ні про що не думаю, нічого не знаю. Тільки тебе одного. Приближається до нього боязно. Михайле, можна тебе обняти? Жандарм обіймає її. Анна. І поцілувати? Цілуються. Знаєш, давніше я, здається, була б умерла зі стеду, аби була подумала навіть, що яко шлюбна жінка можу так цілувати другого, а тепер цілую його без пам'яті. Любий мій. Тепер у мене ані крихточки ніякого неспокою, ніякого сорому нема. Микола відчиняє двері, але побачивши, що Михайло з Анною цілуються, софається назад і запирає злегка двері. Жандарм шопотом. Він був, Анна. «Нехай собі. Не боюся я його, жандарм». «Ну, я також не страшків сип. Але тепер я не хочу з ним балакати. Я тільки так на хвильку забіг. Мушу ще піти до віта та віддати йому письмо, а відтак прийду до вас на кілька годин. Прощавай». Забирає карабін і відходить. Анна. «А приходи. Ждатиму з підвечірком». Береться знову мотати. «Так, він бачив нас. Ну і що ж з того?» Коли досі очі не повилазили, то мусив бачити. Не тепер, то вчетвер був би побачив. Я ховатися від нього не думаю. Нехай робить зі мною, що хоче». Рахує потихо нитки, зав'язує пасмо. Ява третя. Микола і Анна. Микола входить з ціпом у руці. «Ти сама, Анно?» «Анна, сама». «Микола, а той Шандар пішов уже?» «Анна, пішов до Війта, але за годинку казав, що прийде». Або що, ти хотів з ним про що побесідувати? Микола. Я? Ну ні. Хіба так, пару слів, але ні. Що мені з ним бесідувати? От, бачиш, свірка в ціпі рвалася. То я прийшов зв'язати. Не маєш де мотузка? Анна, не маю. От на тобі прядива та виплити собі. Микола. Та хіба вже так зробити? Бере прядиво. Вбиває в стіл шило, робить спрядива космики, наслинює їх і починає плести. Анна мотає далі, шепотом числячі нитки. Микола похвилі. «Анно!» «Анна, чого тобі?» Микола. «Так сей Шандар, сей Михайло Гурман. Анна. Ну чого тобі від нього треба?» Микола. «Я знаю, ти ще дівкою любила його. І тепер любиш». Анна перестає мотати і глядить на нього. «Ну і що ж з того?» Микола, понуривши голову, «Та нічого, хіба я тобі щонебудь кажу?» Хвилю мовчить, а відтак починає плакати і клонить голову до стола. «Анна, так чого ж плачеш? Чого рвеш моє серце?»